minel minel nasuhole saynu hole safiru wa naudhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi Allah fala mudilla wa man yudlil fala hadiya la washhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la washhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nezndr vazdoim msimin ton folëm randen kaluar për çështjen e zgjimit ne treguam disa rregulla Një me qësë një zimë në gjumi Jo nga gjumi i në atës Po nga gjumi i shkojdesis Edhe sot dhe flasin për një Shkall tjetër Që du të ketë parasysh A i cili u thonë Rrugës Për të ka Allah Subhanu ve Teala Muna qujem shkallës e grad Në këtë grad është grada e Logëritës vetës në rishut të muhasebë njeriu i cili ndodh në vendin e tij nuk ka mundsi të udhdoi vetëm se mbasi të zgjohet nga gjumi i hutesës masi të zgjohet nga gjumi i hutesës atë shikoi çështën e udhitimit i tij dhe rëndsinë që ka ky udhtim do bin që ka ai të mirë që ka ky udhtim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 e cila është piesë e pandashme e fillimit të uthimit për të këlloj më dhërruar. Dhe aji personi cili vjen të kjo gradë, të gradë dhe logajtës vetës, mund të thuash për të gjithashtu që aji ka ardhë në gradën e topës, për cilën të flasim shalënësime të arshme. Sepse, kër njeri u e logajtëve të në ti, aji njefë që fa ka për dëtyrë, kur shaku njerëzë largohet, do të largohet për i hakut njerëz, domethënë që nuk hyn aty në hak. Edhe kjo është topja. Që të largosh për hakut njerëz, to hapës çdo kujt hakun e vet. Kjo është pjesë e topës. Për këtë arsye edhe dietaret, të cilat kanë folur për të rrugë, për të përto grada kanë folur shumë fare për llogaritjen, pastaj për topën. Por këtu është edhe një edhe një arsye, të cilën kanë treguar se dietar pse domethënë Tobë do të jetë përpara llogaritës, jo mbrapa, siç tregonet këtu. Thonë sepse mbas i njeriu bën tobe, duhet ta llogarisë vetën e vet. Nuk është se sa tobe ditë derisa ta marrë në llogari vetën e vet. Ai ka bërë siç duhet, s'ka bërë siç duhet, ai ka marrë udhimin siç duhet. Se tobe do të thotë marr rrugën për tek Allahu. Edhe llogaritë është ta pyesë veten tënde, ai ka bërë si shduet, a ka shduet, të, ai ka marrë udhimin siç duhet apo jo. Prandaj sot i bën al-qaym al-juziyyah, që shojë saktë është tobia, është përfshirë në dy llogaritje. Në llogaritë përpara tobës dhe në llogaritën mbasaj. Që janë detyrë, domethënë. Unë e para është e llogaritë e cilë e nxit njerin që të pendohet, dhe e dyta është e llogaritë mbasaj që e nxit njerin që ta ruajë të ruaj tobën. Për të tobën është e përfshirë nga të dy llogaritët. Fjalët e Allahut Subhanuhu Teala, ja juho ellezina aminu taqullahu të weltanzur nafsum ma qaddamat ligad. O ju që jeni besuar, ruajuni prej Allahut, do të shikoi çdo kush çfarë ka përgatitur për nesër. Domethën Allahu Subhanuhu Teala në, në këtë jetë ne na paramëron për të ardhmen. Dhotru për punëve që ti po përgatit për të nesërmen. Çfarë çfarë do dalësh, çfarë do nxjesh përpara Allahut më dhurohet, çfarë punësh? A janë punë të mira apo punë të këqija? Dhe këtu qëllimi nuk është që ti shih njerë të shikojë. Por qëllimi është që ky shikim ta nxjisi njeriu që ai të kryej atë që është e nevojshme në bazë të problemeve që ai shikon nëse shikon vetën që ai është duke bërë punë mira, të nxitë dhe më shumë për të bërë punë mira dhe nëse është duke bërë punë të punëshia, të rregullojë punët e qujia. Kështu që qëllimi që për ishikimin do të është ai të përgatitetet për ditën e kthimit tek Allah subhanahu teala. Edhe të kryejë të punë të cilat të shpotojnë nga dënimi i Allahut. Edhe ato punë të, pun të ziera jashtë bardhë fytyrën përpara Allah subhanahu teala, siç ka urdhërim urdhërimul khattab radhiyallahu anhu. Logariti një vetët tuaja për paraset të logaritani Edhe pëshoj një vetët tuaja për paraset pëshoheni Edhe zbukurojni për ditën e daljës për para loht Jëvë me të aradhu në latë të këfamikum khafje A ditë që ju do të paraqitinë për para loht nuk shihit për jush asgja Asgja, do të shikoj njëri në shdo punë madhe dhe të volë që ka bërë Shë një logaritë është njëri ju Të meditoj për të punë që ka bërë Dhe për pi diçka për ty. Dhe nëse njeriu nuk e llogarit veten e tij, domoshta ai ka për ta lënë të thutuar. Ndërsa ai ai personi i cili llogarit ka për të çikuar veten e vetë se ku ndodhet. Edhe llogaritja ka treguar dijetarë që llogaritja ka tre shtylla. Nëse njeriu nuk e realizon këto tre shtylla, ai nuk qenë se ka llogarit veten e tij. Në këtu domoshta është thelbi i çësës që na intereson në për desa, madhuru, ne ta njohim. Përdesë Allahu më dhurou nëna ka thënë Kur'an Ja e aiu elldhina men utqullahu wel tanzur nefsuma ma qaddemet li gad o yujikeni besu ruhi li per allah odh shikoj çdo kush se çfar ka përgatitur për nesër domthonë dhe që kjo është detyrë për besimtarin urdhër për allahut që ta shikoj domthonë dhe që të llogarizën e ditit shikoj çfarë ka përgatitur për nesër kjo është detyrë për detyrën që ka vendosur allah subhanallahu te ala në këtë sure në surën sure, hashr të sinë zonë namaz zakshamit edhe pa ne dietar konfur për të çoshin gjirin e gjatë ka shumë de libra edhe këtu ka folim ka folim në qaim el jozie Në figurë fjalën e Abu Ismail El-Harawit, shekhu Lisan Ismail El-Harawit, i cili thotë që llogaritja ka 3 shtylla. Tha shtylla e parë e llogaritjes, me çfarë llogaritja vetëm t'ndajt? Që të bësh krahasimin ndërmjet mirësive që ka bërë Allahu edhe gjunafeve të tua, që kjo i quhet domodin krim, ndërmjet krimit t'nd. Krimi t'nd. Domodin e takon zën një veri vet kriminal. Jo një kriminal nuk do të thotë që vran njëri, s'mos do të vran njëri ku krimi që ke bërë të të stëndëm, domethënë, do gabime të shumë që ti ke rrythënë në tëndën të ta. Edhe, dhe domethënë kundërshtimin që ke bërë urdhave të Allahut subhanuhu te ala. Të bësh krahasimin ndërmjet mërisisë të tij dhe gjunafit të tënd. Të dish se çfarë djem për Allahut dhe çfarë djem për vetes. Atëherë kur ta bësh këtë krahasimi, ke për të parë dallimin e madh ndërmjet falës së Allahut, mëshirës të tij edhe asaj që meriton vete jote ti me vetën të në më gjënavet të tua meriton vetën shkatërim kurse me mëshirë në Allahot të shajohet cila të nihmon që ti të shpotosh duke me dituar njëri unë të dygjera në mesinë Allahot dhe në gjënavet të ti ka për të bërë i qartë realiteti i vetës dhe i shpirtin njërzorë dhe i cetsive të ti ka për të bërë i qartë madhështi Allahot rububi e ti Tauhiditi, domthonë njësimi i Allahut subhanuhu te ala në cilësitë e tij plotëta dhe në mirësitë që ka bërë njerëut. Gjithashtu ka më kuptuar njeriu që çdo mirësi që i, i vjen për Allahut është vetëm vetëm sa është domthon mirësi për i ti, tij, domthonjë që nuk është nuk është se njeriu e meriton. Edhe çdo dashkim që i vjen njeriu është vetëm sa drejtësi për Allahun mëdhëruar. Edhe sigurisht edhe mirësi e Allahut dhe mëshira e Tij nuk do pastroshë askush dhe as nuk do rregullosh dhe as nuk do kriton dhe dhe voçmërinjë dhe besimin e vërtet. E si ku mështisht të ullëzimi ti, askus nuk do ullëzoj, e si ku mështisht të drejtimi ti dhe suksesit ti, askus nuk do kisht të arritur, asin lojë hajëri. Në dhe më dhe në që të gjithëm, gjithë ato mërësit të vimë vetëm për allot më dhëruar, për për për që të meditosh të dhe gjërash. E të meditosh gjithë ashtu që si kur se e existenca jote ishe vet vetëma i kështë ndorë që të sonë në gështenë gjithashtu vetëma i ka ndorë që të bëjt qdo mjësikun rrëteje edhe të tjapit ty uzimin edhe dine do bishën dhe pun të mira edhe pasit meditosh të meditoh për vëndën tënde sa mangët është vetejote që pa mëshirë në lovët e o është asgjë atë e këtu bëjt krasimin në mjetë të plotit edhe asgjës që është vetejote të më tonë që E këtu pas e filo me për përpiti një jod Kuptoj fjalin që ka thënë profetit sallallahu alai sallem E bu u lekebinia me t'i kale E bu bi dhe mbi E parnoj mirësin që tim ke bër mua Dhe i parnoj gjunafet e mi që kam bër E djetarët kam vendosur Tre kushte Për përnimin E Ti krahësimi Në në që krahësimi jod Ndëmit mirësisë Allahot Ndëmit gjunafit të në tjeti sakt Duhet përësësht tre kushte Këthon djetarët Kushti parë është drita e urësis, kushti dytë është mendimi keqë për vetën, dhe kushti tretë është dalimin dhe mjëtë mjërësisë mjë dhe fitness. Këto në tre gjerë që ka në ojë për të shkjeguar, shkortimi shën shala. E para është drita e urësisë. Dhe drita e urësisë shë e die, e cila e ndimon njerëju që të dalojtë vërtetën nga kota, uzimin nga humbja, të dëmshme nga dobishmja, Të dalojë atë që shë plotë, atë që shë mangë, të dalojë të mirë nga e kesha. Dhe marën të dritë të surësis një riu, dalojë në gradat e punëve, atë që janë më të mira, që janë më pak të mira, atë që janë të përnuara, atë që janë nuk janë të përnuara. E dhe sa ma e madhe i titë kjo dritë në vetën e ti dhe në shpirëtën e ti, a i shme e madhe i edhe logaritja që i bën një vë të sti. Sepse një person i cili e kahtë dritë urëcije Në një person që njeh punën, çfarë është harça, është ai ka mundësi të ndodhoi vetën vetë se kush do të bëjë hajër, kush do të bëjë për sherr. Nëse një person i cili llogarit të lë drite, ai i duket se bën mirë apo më keq? I duket se bën keq apo mirë? E dyta është që të mendoj keq për veten e tij. Sepse ë nëse njeriu fillon me mendoj ti, të mendoj mirë për veten e tij, atëherë kjo lëgjë e ndalon atë dhe e pengon që ai të përpiqet për paroi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 Nëse ai person i cili mendon mirë për veten e tij thonëm i mirë, unë nuk kam gjë as gjithë keqje. Ky normalisht sigur kanë vendosur vulë vetësi që ky është i plotë tek Allahu dhe ka përfituar xhenetin. Madje doon ky person i cili ka këto lloj mendimesh vetë në ti, ky nuk është çudi që mendon për veten e tij që ky është për banorul xhenetit. Gjithashtu. ë Fautu menqim ai person domethënë i cili ë Mendon, domethënë nuk mendon keq për veten e tij, ai s'e ka njohur në vërte, në të vërtet veten e tij. Ai që nuk mendon keq për veten e tij, në të vërtet ai nuk e ka njohur veten e tij. Edhe njeriu thotë më injorant është ai i cili mendon mirë për veten e tij. Njeriu më injorant është ai që mendon mirë për veten e tij. Atëherë para është drita e ursis, që duhet njeriu mendimi keq për veten e tretë është të dallosh mirësinë nga fitna. Dhe kjo është një përsëritjeve më delikate, të cilës se kuptohen shumëica njerëza, kështu si dhimin qaim të përpi që të daloj njeriu atë që është mirësi dhe atë që është fitëne Mirësi është ajo atët mira që t'jepë Allah i mëdhuruar të cilat të ndihmojnë për të rritur lumëturinë përhershme Ndërësa ato mirësi të cilat janë degradim janë ato mirësi të cilat e lërgon njerën nga Allah një mirësi që të lërgon nga Allah ajo është degradim nëse një mirësi që të frontë të ka Allah ajo është Më e si e vërtet. Dhe shumica e njerëzve nuk e bëjnë këtë dallim thotë. Por ai thotë më ka im, mirësia e cila është degradim, është e mirësia e cila e largon njeriu nga, domethënë nga Allahu subhanuhu teala dhe ai nuk e kupton këtë gjëje. Ai thotë jeton në ndërmjet tre gjërave. E para thot, është i ë, është i mashtruar me lavdërim që i bëjnë ti njerëzit. Është i mashtruar me mirësi që i jap Allahu duke i kryer ti nevojat e tij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 Kështu që Zdo mirësi Që të afron të ka loë Ishtë mirësi e vërtet Edhe zdo mirësi që të largon nga allahu Ajo në të vërtet është sprov Edhe pse në pamin e jashme Dukës i mirësi Kështu që ajo është sprov Në pamin e mirësis Pra ne duhet rruhet një riu I cili degradohet nga këto loj mirësish Dhe të bëjë dalimin dhe me të asaj mirësie Që është mirësi për allahu Dhe asaj që është argument këndër ti Ibn Qayyim dhan në një formë tjetër thotë që çdo gjë tipe Allahu është ose mirësi ose argument kundër tij. Edhe të dy gjërat gnatrojnë i gnatrojnë njerëzit. Gnatrojnë dhe mirë gnatrojnë njeriu ndëmet ose që është mirësi për Allahu dhe atë që është argument kundër tij për Allahun subhanuhu teala. Edhe njeriu nuk gnaton të dyja, do bie ose tek ose tek tjetra. Sepse të gjithë ligjet që ka vendosur Allahu në fenë tij ian ose mirësi për Allahu për njerëzit ose argument kundër tyre. Çdo lloj madhruar laqad menallahu lelmu'minina yudba'athu fihim rasulam min anfusihim. U ka bëu Allahu mirësi besimtarëve që u dërgoi atë profet lavdet e tyre. Në këmirsi për kë është? Po të Allahu për besimtarët. Kë tregon domosht që për jo besimtarë kësa mirësi? Po çfarë? Është argument, krye që i dërgoi Allahu tash argument kundër tyre të, të një gjykimit. Prandaj një i një, njëti person, një gjë vetme, për dikë është mirësi, për dikë është provë.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 Dhe çdo dije, të cilën nuk e shoqëron puna, ajo është argument kundër teje. Domethënë, nëse ti më son diçka që kjo është e vërtetë, dhe pastaj e zbulton, atë kjo është mirësi për Allahu për ty. Ndërsa nëse ti më sonet apo nuk e zbulton, atë është argument kundër teje. Siç ka thënë profeti Sallallahu selam në hadithin e saktë, pothuaj Kurani është argument për ty ose kundër teje. Ditë ngjykimit, Kurani është argument për ty ose kundër teje. Do të thotë që kush e zbulton Kuranin, bëhet argument Kurani për ta. Thotë oh Allah, "Kuj ka zbatuar fjalën tënde." Në dërësa, ku shënë ka zbatuar, dheallah u kemë, së fjalin të të të në ka zbatoj. Argument këndër teje. Gjitha shënë të të të të të të nënë ka jimë, dhe dhe shdo fuqit e dukshme osefsheft, e cila shëqërovat me zbatim në kanejësin e Allahus Mëkharënë Tarlënë në mëzbatim në urdheve të i është mësi, ose për ndryshë ajo është argument këndër teje. Në më nësë, dhe mëthënë nëse më të Nëse ti nuk e vendos atë, nëse nuk e vendos atë, aty u ka urdhëruar Allahu më dhurur, ajo bëhet argument kundër teje. Dhe nëse ti e vendos atë ku e urdhërua Allahu është mirësi për të. Gjithashtu çdo çdo gjendje, të cilën e shoqëron një ndikim i mirë në ngritjen e fesë, në ftesën në këtë në këtë fe, kjo është mirësi për Allahut. Dhe nëse kjo gjendje, prandaj ke një lloj ndjenjë, një lloj gjendje të mirë në besimi, kupton? Jo pse përdorash apo për tua, për të mësuar njerëzve. As për të prapër fen. Ata kjo është argument këndërteje Gjithashtu të dhe shdo pasuri E cilës shëqërojët Me shpenzim rukë të Allahu dhe nbinë në nëjti Jo për të marrë shëpërin për njerëzë Dhe jo për të falenderuar njerëzit Ajo është mishti për Allahot Dhe nëse nuk përdojë për një shkatil Ajo është argument këndërteje dhe një qëkimit Gjithashtu të dhe, dhe shdo kohë e lirë Nëse shoqërohet me prekupim për atë gjë që sinë do Allahu më dhuroj për robi ti është mirësi. Dhe nëse nëse nëse nuk prokopojmë ndonjë ka që do Allahu, ajo është argument kundër teje. Edhe çdo pranim tek njerëzit, çdo madhërim, çdo respekt që të bëjnë ty njerëzit, nëse i shoqërohet me nënshtrim ndaj Allahut, me nënshtrim ndaj Allahut dhe, Allah, dhe më bindin ndaj tij. Dhe me akuzimin e vetes, në më punë të mirë, edhe me këshillën e njerëzve, kjo është mirësi për Allahut. Ose për ndryshe, nëse nuk shoqërohet me atë që tham, ajo është argument kundërteje. Do të thotë që ti të kesh famë më atë njerëzit. Edhe mos e përdorish këtë për t'i shunduar njerëzve rrin për Allahun, kur ti i shikon ata gabime, ose mos e përdorish atë që ti në të vërtetë njeh vetëm ti që ti e pa vlerë, atëherë do të kemish argument kundërteje. Edhe çdo këshill, çdo përkujtim që të vjen prej Allahut të madhëruar, nëse ti nuk më nuk më pretim më sim Për ecili ti të shtosh logjikën, të shtosh imanin, atëherë ky është argument kundër tij. Dhe nëse ti të shtosh imanin, logjika për ky tëmësimi dhe dhe këshillo këshil, vetëpallë, atëherë kjo është, do të thonë mirësi për Allahu subhanuhu teala. Por vetë thot në fund fazës më një të im, kanë duhet që njeriu të meditojë shumë me vëmendje këtë lloj çështje, kjo është shumë rrezikshme. Ma an të cilës njeriu dallon çfarë është mirësi për Allahu dhe çfarë është sprovë dhe argument kundër tij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 Që të kërkojë, Allaho të, të, të kërkoj Allah madhuruar Dritën e urësis Ma në ursis, cilës e dalon mirë nga kensha Duhet pa tjetër të ketë mendin keq për vetën e ti Duhet pa tjetër që të daloj Duhet dhe dhe dalinë në mjët asaj që që që që që që që që që që që që që që qëqë E dhe asaj Në cilës e argument të këngë njerit Ose është sprov Ose fit në mund që që që që që që që që që Kjo është dhe më në chty Shihniu ta logjizën e vet, duhet duhet patjetër bëj krahasimin me mëshirsisë të Allahut edhe gjinavarit. Mëshirsisë, domun asaj që është mirësi në të vërtetë dhe, dhe, dhe jo që është fitnë. So logjizë, domun asaj që mirësia jo fitnë. Para, edhe e dyta, si mund të që një person i cili ka mendim një për vetën që ai ai mendon që ai është gjinavar. Kjo pati duhet ti duhet mendosh vetën që ti je gabimtar. Duhet duhet ta njohësh vetën si si që në si të vërtetë. Qartë? Që ti të kesh mundësi pas të bësh krahasimin. Pasit të të një në kajmë, shtylla dhëtot, është njëri ju të daloj atë që është haku i Allah, edhe të daloj qëfar ka urdhrua, Allah i madhrua, edhe qëfar ka ndaluar e i, që di qëfar i takon ati dhe qëfar nuk e takon ati. Pa në e thot, a e që është e lijuar për ty, që u e të, të lijuar, të ka liju Allah, së për të ala. Për këtarë e së e thot, ti ke dëtyra, ke edhe haku. Dëtyrë është hajt që ti du të bësh dhe hak është hajt që takon të, të ty. Përne, jep atë, atë që është dëtyrë edhe merë atë që takon të ty, edhe dalimin me të ty dëjave është t'ja përsh haku në shdojgjërë. Shumë njëre, sotë më më kajim, nuk e bëndo dalimin në mjetë asaj që është dëtyrë dhe tyre, dhe në mjetë asaj që është haku i tyre, edhe i përzinit të dy dhe ata humin në këto që është tjë. Pa në e thotë të, të rëgondë, më të të rëgjë dy shemë, ka ime në lidhe me këtë të qërështë që të cjarohet më të jetë me qartë. Në në disa njërë sotë, mendojnë më se bëjnë bend, në dishka e cila, në më thonë, është e drejt dëtyrë në i koqë është dëtyrë. Në disa tjerë mendojnë se bëjnë në dishka që është dëtyrë në i koqë a jothë nuk është dëtyrë për ta, por është tjeshtë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 që është dëtyrë dhe se që është haku i ti. Dhe më dhe këtu humbasin normatë. Këtu humbasin normatë. Dhe me, humbatin, me humbitin e normatëve, njëri ju pësaj e, hum, e humbet atëja sensin se kur që u, që u e që ka bëgabim, kur nuk që u e që, u e që, u e që ka bëgabim. Dhe më thë një person, i tësi nuk i njëmë normatës i shduhet, logajitët i dalin mëpshë. Qiko për shumë, një person i tësi nuk di, nuk e di sa bëjmë për shumë 57. A i thot 57, kur të bëjë këtë logaritët e bilanzit muja rënë fund fare, do të dalë i deficit. Apo ja? Shullë dhe një personit si nuk jemë normat, se që fa ka lejuë Allah, që fa ka bërë dhe ty ure ti, normalisht që kur të alë logaritët e në ti e ka bërë dalë i deficit, ka bërë dalë i problematikët e mund, do mundot, do të dalë i vete ti ose me i mirë se qështë në të vërtajet, do të dalë i vete ti ose me i mirë se qështë, ose do të dalë i vete ti me i kësi q Më sigoj qoftë më të kish, do të vërtet i shtoj më shumë të punën, të cilat janë vërtet këshije të mira. Edhe nëse duken më mirë, do të lejnë funden e njëri, do të kemenduar se ai ka blerësuar atë që ka detyrën e Allahut subhanahuteala. Edhe po i lutem kur i jiten këto persona njerëz brejtë, thonë nuk mortohen. Ti dhe thonë nuk flegjumta. Kurse tjetër tjetër do të thë, që unë nuk ham mish. Edhe po i lutem kur i dëgjoj për këta persona, i qortoj dhe thatë çka ndisë njerëz të cilët thonë unë nuk ham mish, kurse tjetër thotë nuk mortohen, kurse i thonë nuk flegjumta. Kur sonë humartohem, ha mishin dhe fle edhe ngrihem, agjëroj edhe çel, edhe kush largohet prej sunetit tim nuk është prej meje. Domethënë profeti sallallahu alaihi dhe sallam tregon njerëz zotë një disa norma të nevojshme, të cilat kush nuk i njeh, ai nuk ka mundësi dot ta llogarise veten e tij më brapa që shikojë a është mirë apo është keq me Allahu subhanahu wa taala. Edhe ky është një më parë, shembulli i dytë. Domthonë këshimi i parë, shembulli i ati personi i cili dëshiron të, të adhurojë Allahun me diçka, domthonë dëshiron ta fortojë Allahun me lënin e diçka të cilën e është hakujti. Kjo është hakujti. Lënia e saj nuk është e mirë. Para të tregoj një Hasan al-Basri një herë, ishte ulur i drejt me disa njerëz. Edhe thonë duke ngren, hëngr, erdhi momenti i sonë mbësirën. Sonë mbësirë, edhe një person i ngrih i durr, domthonë nuk po hante më pojo si por do mos si por do duk që ja unë jam jem zahid do të them jam i larguar nga mos famësira. Edhe i tha i dha Hasan al-Basri i haro bi keq i tha ha. Se mirësia që të ka bërë ti Allah te uji te uji të, të, uj, uj, të uj pijshëm, te uji ftohtë është më e madhe se mirësia që të ka bërë ti Allah te ambësir. Domthon po që se ti do të do dalesh ambësir. Lërë uji të pijshëm atë. Mos pije ujë var atë. Megjithëse konsumon vetëm zahid atë rezult. Për uji të pijshëm Por kjo është domthonojmë kuptimi i dobëruar, do një disa njerëz mendojnë se që duke lënë këto mirësi që ka bërë Allahu më dhura, ata mendojnë se ta afrojnë tek Allahu Subhanuhu Teala. Nikoj që këtu qëllimi nuk është që një njeri të largohet për ty, por për të largohet për teprimit të tyre, teprimit të diçka tjetër, fare, urshimit, dhe lëreni për tyn përgjithësi diçka tjetër. Do ka pasur një herë të cilën lënë ushqimin fare dhe nga lënia e ushqimit dëmton trupën e detyres kishë mundësi ta adhuron Allahun Subhanuhu Teala. Kurse shembulli i dytë, mëni i mos dallimit ndër atë sa që është detyrë dhe atë sa që është hakojoc. Ndotrimi i dytë është shembulli i tyre njerëzve të cilët dëshirojnë të adhurojnë Allahun e madhëruar me gjëra të cilat ai s'i ka bërë, si ka ligjëruar fe. Dhe kjo është zonë që mos njej njeriu hakun Allahut. E para është mos njeqush hakujt, e dytë është shembulli ku një nuk njeh hakun Allahut subhanallahu teala. Edhe ata personat të cilët adhurojnë Allahun me gjëra të cilat s'i ka ligjëruar Allahu fe, normalisht ata pas kur fillojnë mbi dogmatit të tyre mujore, nëse do të themi që ata dogmatizojnë vetëm një njerëz mujë. Ja. Atëherë do shikojmë vetë të duhet shumë problematika. Domthonë llogoritë do llogoritë do dalin mbrapsh, edhe ato në numerishme këto llogoritë vetëm sa do devijojnë edhe më shumë. Mendon pak çfarë mund të bëjë një person i cili bën gjunafe dhe mendon se do kuj bin te Allahut. Sepor shumë sufistat, sufistat ë kanë një shembull shumë shumë konkret lidhë me çështjen e adhurimit. Ata për shkak të lejojnë muzikën. Sufistat lejnë muzikën dhe thonë që kjo ne në afron të kallahu, sepse me dhjimin e muzikës ne nështohet dashuria për Allahun. Gjithashtu të nënthrasin e dhe disa djelmosha të rinjë, që të kërsejmë për parat të jure dhe të këndojnë, e thonë kjo le gjena kujton bukurin e Allahot, dhe manë të gjena afronin më shumë të kallahu. Që, që që ata dhjimin e muzikës të shëqëruar me kërësimin e djelmosha të rinjë pa mjekër, ata e quen në adhurim për Allahun së Mendoj pakta njerëz në vetë, të cilët domosdoshon të funksionojnë ta llogarisën vetë inteligjenti që është. Ku do të çvetë ti? Do të çoj domosdoshër vetë që, që, që shtoje edhe më shumë të lloj adhurojimi ti ta afrosh më shumë tek Allahu. Apo ja. Domthon ky ka e ka ngatruar normat. Ky thot 5 x er 5 bën 50. Apo ja. Për këtë arsye domosdosh ti dalin ide algoritmit, do të thënë ky domosdosh është siç ka thënë Allahu i adhuroj, o men e vallum në fatullah subhanuhu në fundin e sures El-Kahf. Kull halë unë bjokum bil aksërin e a'mala Atyu tregojë njove Pra atë që është me i humburi në punëtë ti Alladina dhalla sa rënë Fil hajatit dunja hum johsebun A në hum johsejnun e sona Ata të cilët Mendojnë Johsebun, mendojnë dhe lëgarisin Se e nduka për punët mira Po ata në të vërtet janë njerëz e mëtë humbur në punëtë të tyre Ku shënë ta Ata të cilët i ka përë lëgarit bapshë Ata cilë në njofin kush shaku i tyre dhe kush shaku i Allahot Për në e kjo shumë dëmëzorë Një njof qash haku i tyri dhe qash haku i Allahot Edhe sot e kësajti dhe gjithë shumë njëre Se cilët bën gjunafe Edhe konsiderojnë këto si pund mira të ka lojnë më dëruar Si, vjenë të të e humtë të gjunafe për për i davës Për i davës Kër gjuna për i davës Gunafe të për davës, të të të të të të të të të të të të të t Edhe në fund fare pastaj dalin të gjitha gjërat e gjinovave që kanë dalur Allahun Kur'an në sunetin profetit sallallahu alaihi dhe Sunetim, për Shumë, dalin përkjet Allahu të Allah, gjitha. Domthonë del feja, që feja i që kanë të vërtet kundërshton Allahun sepse i m rregull. Domthonë sikur Allahu pas urdhut kot atë që ne ti bindemi atij. Sepse çdo kundërtim i, i. i urdhut të Allahut ta justifikojnë duke thënë për hir të Davës. Edhe përdesë po për, për, për hir të Davës, atë ky thotë jam duke bë po punë mirë. E përdesë për bë duke po punë mirë, a mund ta llogëzën edhe vetë thotë që jam duke bë po diçka të keqe? Jo. Ai do vazhdoj, thot vazhdo, shtoj më shumë këto lloj gjëj, thot sepse më më shumë se vape. Dhe më dhe, nga normave, shumë shumë që domoshta ngatrimi i normave është shumë problematikë. Është shumë problematikë që jo vetëm që dhe e ngatron njerin të çështja llogaritës së tij, po e ngatron shumë gjëra me Allahun Subhanuhu te al. Po këtu pikërisht këtë çështje normave, njeriu e çon njeriu dhe më më shumë humbi kur ta llogarit vetë ai, fillon me llogarit, ai do do të bëll llogarit mbapse do i duket sigurisht duke, si duke bë punë mira. Edhe shtylla e tretë e llogaritës është thotë Abu Ismail Abu Ismail El Harawi Allahu më sheroft thotë ta dish që çdo bindje çdo çdo bindje më çdo punë mirë në cilën ti je kënaqur ajo është kundër teje si çdo punë mirë me cilën ti je kënaqë është kundër teje apo si? do të thot pro teje edhe kundër teje thotë çdo punë mirë me cilën ti je kënaqë është kundër teje thotë edhe çdo gjynaf në cilin ti e ke ofenduar vllajën tënt, ai është tekti. Do thon, do vi te kti ose do ta shpjegojmë tash më brapa. E thotëm ne ngajmë shpjegimin e kësaj fjale që ka thënë buismani El-Harawi thotë, nëse një njeriu kënaqet me bindin që bën ai ose në një fund mirë kjo tregon që ai ka mendin një për veten e tij. Kjo tregon që ai është i ignoranc në hakun e madh që ka Allah i mëdhëruar. Kjo tregon që ai nuk e njeh mangësinë e vetes tij edhe se çfarë takon me dëshisë Allahu subhanahu wa taala. Para më dhëshis, thot, thotim el-qayyim, mos njohje vetes të ti, dhe cilësive të ti, dhe mangësive të ti në punën e të ti, dhe mos njohë Zotin të ti, edhe hakut Allahu subhanahu wa taala e çon njeriu që ai të kënaqet me punën që bën. Këto janë dy gjëra që ai të kënaqet me punën që bën. E para nuk nje vetën e ti, nuk njeh maksimin e ti, maksimin e punës të ti, kjo është e para. Edhe dytë nuk nuk jep vëdhnësin Allahut as hakun e tij, as çfarë meriton Allahu subhanahu wa taala. Ai sa thuat do të vinë gjykin me lajket kur ta shikojnë Allahun e madhëruar do thonë subhaneke ma'budunake haqqo ibadatuk. E madhëruari i pasur i ngazdojmetu Allah, nuk ta adhurovam në të cilës takoma vëdhnësi stënde. Kur me lajket thon këtu por çfarë do thon njerëzit të cilët ngabojnë në çdo moment. Kur ata nuk e bojnë fare. Edhe thon Allahu i madhëruaj që nuk ta adhurovam siç e meriton vëdhnësia jote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 Domthonë, domodin dhe gjunave që janë më transsektor këto janë gjuna vetë dukshme. Kështu që pëlqimi me një punë mirë që bën ti sot në Mekë, është një perbudalliqjeve të vetës. Pëlqimi që të, të pëlqej vetë të të dukes që po bën një punë mirë, që kjo punë mirë është domodin ke bota në shkat të madhe, kjo është një perbudalliqje të vetës. Ndërsa njerëzit, të cilët e shohin, domodin shohin me syrin e zemrës dhe shohin të vërtetë se ç'i duhet, ata Mbas çdo pune i kërkojnë falin Allahut, mbas çdo pune të mirë i kërkojnë falin Allahut subhanetau dhe shikojnë tek puna detyrë mangësi. Dhe shikojnë kë nukë kanë thë që ata nuk do kan kryer siç e meriton madhështia e Allahut subhanu te ala atë punën. Prandaj dhe Allahu më dhuron na ka edukuar me këtë lloj gjëje që ne mbas punës mirë të kërkojm falin atij. Çu besimtarit kupton për kësaj që ti sado ta bosh të lloj punë të mirë, ti i mangut. Prandaj mos sa të pëlqej punë jotë të mirë. Se po të pëlqej punë jotë të mirë, të di se ajo është punë tënde, ajo punë e mirë. Prandaj vallë madhëruar ka treguar për haxhint, të cilët mos mbasikruin haxhint fot për ta faida fotu mina Arafatin fadhkurullahu indal meshalil haram. Kur të largoni nga Arafati, për kujtojnë Allahun në Meshalil Haram në qesh muzdalife. Ulku kuma hadakum in kuntum min qabli ilal minadhallin. Për kujtojnë të Dhe më një cili ju dhe zë juve Edhe pse për parë ishtë isht dhe më në të humber Thumë me e fi dhu min hajtho e falda në nas Pas e shkone të ku të shkone njëzë Dhe was ta u firu Allah Inna Allah gafur rahim Edhe kërkojni fali Allah Sa i është falës dhe më shirus Në më thënë ma të të kërë një, njëzët Dhe më thënë ato rritet kërësorët haqit Po të kërkojni fali Allah Val t'i po del për i gjunafi A u po del për i të pyeti vën vetës thot për çfarë ti kërkoj falë Allahut unë unë isha duke Allah, bëra. bërë adhur Allahut ti them Allah stak frokë stak frokë stak frokë Allah stak Allahun fal fal çabora bëj gjunaf në këto raste vlezër njeriu kërkon falë Allahut jo sepse ka bërë një gjunaf në aspektin që rani rani kundërtim për shemb domethën piju alkool si çka tillë jo këtu kërkon falë Allahut sepse njeriu ka lënë mangull hakun Allahut dhe kjo është gjunaf natërtet por jo si lloj i parë është lloj tjetër Në mundi që Allah e meritohën në formën më të mirë, edhe të, të i se ke bërën formën e duhor. Që që kojë namazin që bëmë për ditë? A mund të më të veçgishtë një dite namazin që të shky namazin ka që namazin me i plotë? Absolutisht. Ma di, Profesor Salim ka të reguar që njeri ju ku falë namazin, me i për ti vetën gjusmën, ose një tretën, ose një të katërn, ose një të pesën, një gjashën, një të satën, nj Domethën nuk ka dhënë para asnjë personi që i kryen namazin e plot. Shikoj, lloj, çka më vëmendje, ja? nuk ka dhënë para asnjë personi që ai e merr namazin e plot. Problemi i plagot me më i lart i thë që merr gjysmën. Më me, i lart i thë saç. Është i që merr gjysmën. Atë nuk e meriton që ti të kërkosh falëllëqosh, Allah, Allahun fal. Falë sekretëve, nuk e kërva dot tyën që më dësiç duot. Gjithashtu, Allahu subhanahu wa taala ka treguar për besimtarët e vërtetë se ti të, të fal namaznat, Allahun do bëj fytyre. Që ata thonë maseqën namazën natës kërkojnë falë Allahut bënë istighfar thotë ul mustafirinë bil ashar do një për njerëz të devotshëm Allah, të Allahut janë ato cilët i kërkojnë falë Allahut në në syfirin korën e syfirit tot thot Hasan al-Basri ata e zgjatën namazën deri në korën e syfirit pastaj u ulën duke bërë istighfar Allahu subhanuhu teala pse sepse mendojnë që do të kan kryer këtë punë si i takon më dhështisë së Allahut më dhënor Më lëkëllëj e kuçëm njerëz, çonjë që kyt mendojnë nën që çfarë er, er, er, i tubat është gjë është pavlerë. Allah meriton shumë herë më shumë. Dhe kjo domosdhem është ajo që duhet ta shoqërojë njëu që mos si mos si i kënaqur adhurimi, me adhurimin e tont. Nëse ti je kënaqur kë adhurim është kundër teje. Dhe shikoni se çfarë do thotim ne kemi mbraur për atë që i kënaqem adhurimin e tij. Do ta do ta lezojmë tash inshallah. Edhe ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam kur mbaronte namazin thoshte tre herë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Për njëtën ide që do t'rregojmë. Gjithashtu, <hablando> Allah S.A. ka urdhëruar Profetin S.A.S. që në basi e mbarojt, gjithë shpallin e ti. Allah i madhëruar edhe e krejë Profet S.A. dhe të të një që idha Allah i madhëruar, e urdhëruar që e ti kërkoj fali Allah S.A. Përrethet Allah i madhëruar, ida jëa nësru Allah i al-fath, o rajta nëse i dhkuluna fi dini Allah i fwaja, fësëbih bi hamdë Rabbika, wa staghfirhu, inna hu kanë të wabëa thot kur të vi fitorja dhe shërimi fitorja Allahu dhe shërimi e kur ti shohësh njerëz që të hyjnë në fenë e Allahut grupe grupe atëherë thot lavdoroje dhe madhuroje Zotin tënd e kërkoje ati falje astaghfir kërkoje ati falje thot ai është pranuesi i tepësut inauka nattaba për kësaj kuptoi ibn abdasi radhiyallahu anhu dhe omer radhiyallahu anhu që profeti sallallahu alaihi dhe ajli pse Se mbaroi detyrën e tij. Përse mbaroi detyrën e tij? Tha Allah kërkoj falë Allahu tash. Domthonjë kërkoj falë Allahu ku fund, sepse mbaroi mbaroi punën tënde. Atëherë thonim Ibn Abasi, kjo kë, kësure i ka treguar të dërgohet atëllahut që të ka ardhur fundi, prandaj ktheu pendohet te Allahu i madhëror dhe kërkoi falëti sepse e mbaroi detyrën tënde. Te hadith ka treguar domthonjë Imam Buhariu që Omer ibn Abdallahu e shoqëronte me vetëm Ibn Abasi, Ibn Abasi u ka vdekur përfitosur nga 113 vjet gjithsej. 13 Edhe sahabët i thanë Omer, "Edhe ne kemi mundësinë i marr kalamajt ton me xhrisën tona." Edhe ne kemi mundësi. I dha Omerin, "Nuk është ky si kalamajt tuaj." Tha, "Ky nuk është si kalamajt tuaj." Po deshet ta provoni, tha, e shikojmë, tha. I thojmë Nabasta, "Çfarë do thotë ta idha Xanassullahu alfe? Çka ka pasur për qellimin Allah me këtë sure, fe? Në sure fe që lexuat tash? Në sure në nas që ka lexuar dhe ka tregu Allah tash? Ka tregu Allah, she tregum tash këtë sure. I tha, Ibn Abazi, kjo nësure ka të regur e gjelin e profetit së në Allahu a.s. I tha, i tha të të rrej për para, po ju që kuptojnë për kjo nësure, e tha kuptojnë për isaj që Allah i sotë i fitur në profetit së nësure, për na i kërkojnë falë Allahu, kash. I tha, Umeri, vëllat, dhe unë kuptojnë këte që ka kuptojnë ibn Abazit, që kjojnë i fundit të regon për e gjelin e profetit së nësure, që kjojnë i ka arë fundit. Në kjo kuptohet sepse e urdhroi Allahu që të bëjë sikfarë, dhe sikfari bën në fund punë të mira. Pse? Sepse njeriu mendon që nuk ka kryer hakun që i takon Allahu subhane ve tere siç duhet. Kur Allahu më dhënë urdhon të dërgoj në ati sallallahu alejhi dhe sellem, tcilit, do të cilit, më thënë i ka i ka i ka zbritur shpallin, dhe ka thënë që ai do të thënë është i ruetur nga gabimet. Edhe i ka thënë atë kërkoj falje Allahut. Çfarë çfarë vallë do të bëjmë ne? edhe sa shumë dhe të kërojnë falë e Allahut me për të shirë ato mëkati të kemi bërë ne edhe për të kuptuar sa do pak në vetët tona që ne ime shumë të vangët në hakun që të konë Allahut më dhërruar dhe bëdhen kjo është gjëndja të personi cilë njefa Allahut më dhërruar edhe njefa të që të konë më dhëshis Allahut Subhanallahu Taala dha hakut që ka Allohu dhurën e adhurimin që do t'i bëjmë natij. Thonë një për njerëzve, të cilët e thëjnë el-arifin, e arifin i thonë atë për njerëz që njohin Allahun Subhanallahu Taala. Thonë një për njerëzve që njohin Allahun Subhanallahu Taala. Nëse ti kënaqesh me veten tënde dhe me punën tënde për Allahun, dije se Allahu nuk është i kënaqur me këtë punë. Por nëse ti kënaqesh me këtë punë tënde, Allahu s'është i kënaqur pse kjo punë të rradhës. Edhe kush e njeh veten e tij Monumenti vetëti është vend strehimi i çdo të keqeje dhe çdo mangësie. Dhe punën e tij, një funë e tij, që puna e tij është e mangët, atëherë ka çdo lloj problemi. Atëherë si mundet që të kënaqesh për Allahun me veten e tij me punën e tij? Domodin një personin si në një vetën e tij, një vetë punën e tij nuk ka nuk ka se si të të kënaqesh me veten e tij. Fot që unë unë kam burse si çdo si ton më mirë me radhë. Pazëduimin e tyre, thotë Allahu ma shef Sheikhu Abu Yezid, thotë, i cili ka thënë, ai person i cili ka arritur gradën e vërtet të adhurimit, ai i cikur, aji thonë, e ti. E shikon veprat e tij me syrin e syfajsisë. Domthonë i dukën gjitha veprat e tij që bën sikur ai i bën me syfajsi. Domthonë nuk ka mendim keq për veprat e tij. E shikojnë gjendjen e tij si pretendim, domthonë që ai e shikon gjendjen e tij, domthonë që i duket vetëm sikur, domthonë jo sikur është njëri i sakt, plotësisht 100%, por thotë ta pretendimin të që kam unë. Njerëzit vërtet, njerëzit do të vonojnë këtu siç e kam thënë. Edhe një shikim fjalë te ti thotë sikur më çon shpiftje. Domethënë që unë flas punë se zbatoj vet. Unë flas diçka, po ku jam unë vend krahasim me ty? Unë këtu fillon logoritë e njerëut. Një person i cili ka mendim mirë për vëndën e tij, nuk ka shans ta logorizoj vetën e tij. Edhe sa më i madh, sa më i madh ti të kesh qëllimin që ka njeriu në zemrën e tij, aq më e vogël i duket vetë ti. dhe aq më i vogël, domethënë i duket ajo që jep ai për arritjen e këtij qëllimi të lartë që ka. Dhe kush e shikon më në zemrën e tij, me madhështinë Allahu subhanahu teala dhe me madhështinë asaj që meriton Allahu i madhëruar, ai ka ai e ka njohur Allahun subhanahu teala dhe e ka njohur veten e tij. Edhe atëherë thotë se ka për të kuptuar njeriu që ajo që ka në vete është diçka që nuk e ja vlen që ti paraqites dot Allahun subhanahu teala. Do thënë kjo është mund si mund të thuash ajo që duhet të ketë një investim e tij në lidhje me, me Allahun subhanuhu teal që të mendoj që Allahu më dhuron më shumë. Edhe ajo që kam unë shumë pak është diçka pa vlerë. Siç ka thënë Allahu subhanuhu teal o le të më ndihmon të të thirr, mos jep duke menduar se si po bën shumë. I tha profetit sallallahu alaihi wasallam Për sa pjesë dytë e fjalës si ka përbëndur Ebū Isma'il al-Hāwī thë dhe çdo gjënaf secilin ti me cilin ti ke qortuar ose ke ofenduar vllajin tënd, ai ai është e ti. Për të mos ka për qëllim tu, domethënë që Allahu do të sprovojë me të. Nëse ti i thonj vllajt musliman pozin e qar. Mund të thye pozinave dhe ofendon për këtë gjë, mos mos kimërat që mund të sprovojë që Allahu mund të vini në gjënaf. Nëse ti zon opjanës mund të të provetë që Allah me njërin gjunaf. Në më dhe qëllimi është që njëri ju kërshikon gjunaf të njëri, të, të këshëlloj dhe jo të ufëndoj. Për këta rësue, edhe profetis sallallahu alai sallem ka thënë kur rëbreshën dë njërit për jush, bëni moralitet, ti krye jasaj dënimi që ka dënë Allah dhe mos i qërtoj. Që thot, ti krye dënimi që ka dënë Allah dhe mos i qërtoj. Se vetë dënimi dhe fjala e këtë djetare që thotë gjënafë me cilin tje në më thëne ofendo më lajnë të mund tjetë të këti thotë më në kaim ka mund të si që kuptimi sa tje në më thone, që gjunafi, dhe më thone, që gjënafi në më dhe qërtimi që ose i ofendimi që ti bëmë lajtonë mund tjetë më i rëndë se gjënafi që bërë e i sepse këj përfshijet nga i që quët sulmi bindjes, që është sulmi bindjes në dhe një personë Në shikovan vetën vetë si njëri i mirë. Kur salla iaves gjinë avçar. Në këtë moment kur ti shiko si e shikovan vetën vetë si të mirë, vllaindon vetën si gjinë avçar, i thuat ti mëse ti ti till, ti ke kshu, ti ke, a mëse hajdut ti ti. Uton dhe e shano fundom të llogje. Edhe mansa gjeti vetë vetë o vendova ti, por ti mansa gjesi ku tregon njerëzve që ti i pas pas prej sajëje. Pas tro vendën tënde. Hajdutin Allah do ta këshillosh po jota ofendosh kupton? Po yes. be hollaz. Do ta këshillosh, por jota ofendosh. Kupton? Këtë shprehje ne e përdorim shumë shpesh, mos ai është këshuojesh ashtu, kupton? Ai du du shumë, shumë para s'pësh. Dhe kjo vjen nga ai që quhet Sulmi Bindis. Do një të thonë që njeriu bën fund mirë tek Allahu Subhanu Teala dhe i duket sikur ai ka arrit ngrat lart dhe ka drejt të shajë njerëzit. Këto thotë atyre që ju jeni kështu, ju jeni ashtu, përdorë termën për ta. Kjo s'është sakt. Jo, e vërtetë që nuk është e sakt. Por kjo domodin tregon vetë për një problem që nga njeriu vetën e tij. Por sepse ky njeriu i cili është vllai i tij, ky ka në zemrën e tij edhe i quajtur sulmi bindjes dhe pastrimin e vetes dhe falënderimin e vetes dhe sigurisht thret njerëz që unen me pasta për ti gjunafe, për ti gjunafe thotë njerëzve. Ndërsa vllai joti që ka bërë gjuna, ky është ai i keqi i cili Paset, thotim, ka rënë ta. Pasi do të thotim al-kaim, por mbase. Ë ky gjunaf që ka bërë vllai joti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 Edhe kjo është falla e çuditshme se si ajo lloj mëdhur, me ma anti një gjunafë, nxjer për njëll një gjunaf më të madh. Kjo është urtësia Allah e Allahut mëdhor. E sprovoni për somë një gjunaf që nxjer për zemrës të tij, një gjunaf më të rëndë. Gjunafin e mendëmolsisë, gjunaf për e përshimit vetes. E fundi sa gjunafi njëta ta kuptoi që ish zer, është është gjë. Nuk ka gjë për vetes tij. Edhe kështu Allahu mëdhor e shpotoi vllain ton, të cilin ti e shahave, pesë mundës mendëmolsisë, për smund të përshimit për vetes. Edhe e që ndonë për parë Allahot me zemër të thyër, në kokën të ullur, me syrën e, e për ullur, zemër ati dhe më thëmë, bët shumë afurë me Allah subhanëve ta'ala dhe për për për për që të afurë të ka lojë më dhëruar. Edhe gjitë këjë gjendë që ka këjë person është me e mirë, se sa sulmi që ka më punë të tuat mjërë në zemën të ndë. Edhe mendimi që këti që duke bërë shumë, edhe v Edhe mendimi që këtë ti që bëj sikur po i bën derë Allahut me ato punë që bën ti, që këtë, ti që po bën ti. Qoftë pasaj të mëngjeme sa afër është ky gjynaf qar tek mëshira e Allahut. Dhe sa afër është ky person i cili ky person i përkëdhelur, ish ky dyti, prej zemrimit të Allahut. Para të një gjynaf në të cilin ti je i nënshtruar, është më i dashur tek Allahu se një bindje në të cilën ti je përkëdhelur ju gënaf, esidit bën duhet të jesh i, i nështruar para Allahut, e thosh O Allah më jona falllah më fal. Është më mirë tek Allah se një bindje që ti fjalë namaz natë dhe duhet vetë sikur ti të u ke bën deri gjithë ditë gjithë dunjës madje mendon se ke bën deri Allahut me këtë namaz natës. Për këto po vazhdojmë këmi të thotë, edhe sikur ti të thoft flesh gjumë, thotë, edhe të ngrihesh në mëngjes i penduar për atë që ke bër, ose për atë që ke lënë është më hajepër ty se ti domethën të ngrihesh fshamaznata kur ngrihesh njerëzose do të duket vetë se nuk e bën gjë të madhe sepse ai i cili është i domethën i kënaqur vetën e tij dhe ka bëlçur vetën e tij, aty nuk e ngrihet puna mirë tek Allahu i mëdhuruar. Po dhe nëse ti qesh, edhe ti e di që e gjunevçar, është më hajepër ty për ty sa të qesh dhe ti më ndosh, edhe ti më ndosh domosë se e duhet bër domethën diçka të madhe dhe po i bën der Allahut. E në thotë pasim në në kajim, thotë dhe rënkimi i gjunafqarëve, rënkimi i gjunafqarëve, rënkojnë për gjunafë që kam bërë. Rënkimi i gjunafqarëve është me i drashërë të ka Allahu se të sbihu i atyre të cilë njën përkëdhenur dhe duke që u pojbën dhe Allah me të sbihu në tyre. Të thotë dhe Allah i madhëruar më base i adhakt e gjunafë ti personi që në ziri për ti atës mundje me të cilën të ka së përfu të ty. Për këtë arsye mos e shajllai vllain tënd dissohet ti, o ti që je këtu, o ti që je ashtu, sidomos kur ai është penduar për gjunafit. Por këshilloje, por çesë të i shikon gabim këshilloje. Këshillo me të mirë, me të butë, ose me mënyrën që ka treguar Islami, por jo ta shash, e ta ofendosh atë, e ta akuzosh, e flasësh keq për të, do të thonë në formë poshtruse për të. Përveç atyre gjërave që ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, Kështu që domodin njeriu nuk duhet ta ta, ofend, ta ofendojë vllain e tij sepse nuk, nuk e di se çfarë secaktimi si i Allahut. Ka derën Allah e di vetëm Allahu subhanetau. Mbas sa Allahu madhullu të provon të nesër madhgjë, të cilën e provon vllain tënt. Dhe shikoi profetin sallallahu alajhi dhe selamu që ishte krija më e dashur të Allahut, çfarë thotë Allahu për ta? Do tu ulau la nathabithnaka laqad kit ta tarkanu ilayhi shay'an qaleela. Do sigurisht nemu do të ne, kishin forcuar ti do hanoje të katapak çot dëgumi Allah, po mëse forcoi Allah të isha nuar. Po ne. Gjithashtu Isa fil salam thot: "Wa illa tasrifa anni kaydahu nasbu ilayhi wa kum min al-jahilin." Fat dënëse ti O Allah, nuk me të të grave, më largon mua dredhinë e tyre grave, domethënë, ata kanë frizuar ndaj noi nga ato. Do bëjë një ritet me to, do një për ignorancëve. I kërkon Allah subhanu te ala. E kush jemi ne? Për këtë arsye domethënë duhet që njeriu gjithmonë kur shikon një gjynash që vën dikush kët frikup veten e vetë smosit dhe ai për ato personat që mund bijnë në gjunaf në këtë moment. Dhe të frikësohet për sa gjëje. Dhe jo të gëzojmë gjunaf tjetër dhe thotë ja, ky domodin e bëj gjunaf po shtrohet. Valla e kemi parë shumë njerëz vëllëzër e bën dikush një gjunaf. Ndodh për shkakun një person thënë ti nuk e do, paish musliman. Dhe bën një gjunaf. Bën një gjunaf i seri gjunaf i rënd. Siç mund të ketë moralitet për shkakun ose birë alkooli, diçka tillë. E vënd të sinjeras subhanallahu për habin ato duk u gëzuar, gëzohen me të lëgjërit, kujton se domthonë bën diçka të madhe, diçka domthonë e mirë, pse? Ja u pushtru filani. Ata harrojnë më mandsin se gjë duin që në të vërtetë, ata domon po shtonin vetë zyrën më mandsin se gjëja, sepse e para gjëja ti nuk du të gëzohesh me këtë sepse u kundërtuallohën tok. U kundërtuallohën tokë ti do të shqetësoj të jetë kënaqesh. E dyta, ai është vlojot. Sot e provoi Allahu me të dhe ti ti qeshën me të. Nëse mund të provojë Allahu Allahu ti me të, e, eshësht, e, me Allah, e tëndë, të qeshësh se, si e të qeshin tjetër me ty. Ëh, ka derën di vetëm Allahu subhanallahu teala. Në mbi të gjitha, kur ti qeshikon vllajën tënd, trembur veten tënde sepse ti mund të mund të bishën të ashtu në sekond. Siç i thaa Ebue Jubi radhiyallahu anhu u moy Jubit. Edhe u moy Jubi i tha, o Ebue Jubi, ke dëgjuar thotë që ai ishte ka bëri moralitet, ose që thon njerëz ka bëri moralitet? I tha o oh, ma jum tha. Po ti ishe ti tha do ta bëj këto veprimi? A do e bëj këtë gjë? I tha ajo, "Pashallau, nuk do e bëja." I tha, "Atërt ti mendon se ti je më mirë se ai isha?" Po më kjo është mendim i keq për veten, mendim i mirë për muslimanët. Do të thon, për pse edhe pse ti, domthonë, nuk e doa person ose nuk ke dashuri për të, mos mos të gëzoi pse i bini gjynof. Mos të gëzoft se i bini gjynof kur të shqetësoi kushdo qoftë ai edhe pse ai përcish një person që të kundërshton ty me radh, në shumë çështje fetare, mos mos u gëzo përse që shqetësou. Sepse mund të nesër të sfojë ti Allahu me të lë gjunave. Dhe kjo domethënë është ajo që quhet domethënë është pjesa e tretë e llogaritjes vetes që thăm është që mos knaqjesh me punët tua të mira dhe mos i ofendosh vëllezërit tuaj për gjunave që bëjnë. Nëse ti dëshiron të jesh me ato personat, personat që llogarisin veten e tyre Që bëjnë, ataj nuk e pun dhe me gynave të tjere, meru me gynave të tuërë. Mosë meru me gynave të tjere. Edhe Mosëk në nash me pun dhe tuat mjera. Qertë? Njifjë normat, e hakut Allahu Subhanu Wa ta Ta'ala, njifjë dhe është tu e normat, e hakut tënë që të këtë dhe nëllohi më dhëruar. Bëj krahësimi nëm i në misisë Allahu Subhanu Wa ta Ta'ala, edhe gynave të tua. Njifjë dhe është tu, të dhe të të të të Kufit Allahu subhanahu teala që ti javi munsin, që të njohësh çfarë është detyrë ndaj teje dhe çfarë te, është mirësi për Allahu subhanahu teala. Bëj dallimin midis asaj që është mirësi dhe asaj që është fitnë. Me anë të tyre gjërave mund të arrish ta llogaritësh vetëm vetëm tënde dhe të kryesh atë detyrë të cilën e ka thënë Allahu subhanahu teala në surën Al-Hashr, sinë thot ti ayo alladhina amanu taqullaha walta'nfur nafsum ma qaddamat liqad. O ju shikeni besuar rujuni për Allahut dhe shikoni çfarë keni përgatitur për nesër. Shikoni çfarë keni përgatitur për nesër. Duhet të shikojmë mirësi që u ka bërë Allahu, duhet të shikoj gjunafët tuaja, duke menduar keq për veten, duke mos u marrë me gjunafët e tjerëve, por me gjunafët tona, ndërkohë duke këshilluar njerëz për njerëzit për gabimet që bëjnë ata, dhe duke këshilluar veten, duke përfituar për atë që te ka Allahu subhanahu teala, edhe duke bërë durim nëse të, të vërtetë deri në vdekje Allahu shpëtonë gjithë.